Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah në gjalla jalalu e falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë lavdata dhe bekime të Allah qofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjen shroket dhe të gjithë ata që i ndinë ka të rukë dhinë në ditë në fundë të kësaj bote Të nërër Lazarë, jemi duke për të të të të të të të të të të të të të të të të të të porosit e fundit që i lanë njerës të mëdhajnë në këtë botë. E pa dushim, kur bie fjalla për njerës të mëdhaj, njerës më të mëdhajnë që kanë shkelën biftyrë në tokës janë të dërguarit Allah të Zogjel, begambert e ti. Dhe psa ta, pa dushim, në gjëtjetës të tyre kanë lenë porosit të mëdha, mirë po, kanë përmbyllur dhe kanë përmbledhur nga këto porosit në fund fjallë që pa dushim, kërkojnë për neve që t'jemi më të përgjeshëm në kuptimin dhe për cjellën e tyrë. Andaj, në qëfëse shikojmë dhe meditojmë rrëth porosive të tyra, do t'i gjemë se ato silën rrëth gjërave caktuara. Nuk jenë ato të zvetme që ata kanë porosit, por në fond kanë nëmë porosi zakoneshtë për disa gjëra caktuara, të të shkojnë në dy drejtime kryesore. Pavarësështë formulimit të këture porosive, pavarësështë pikeve të përmenurën porosi, thashë në qofë se meditoj më me thellë rrëth asaj që lanë, me që nërështë pejgamber të Allahot Azojel, atër porosit e tyre shkojnë zakonisht në dy dretime kryesore. E para ka të bëjmë me përmjëstimin e raportit me Zotën Gjela Gjelalu, ku i desim për te, që kërë raport jetë i fuqeshëm, jetë i qëndrushëm, jetë stabil, jetë i mirë, raporti i robit me Zotin e tij. Përmbyesimi i punëve me Allah Te Bara Ku taala. Dhe e dyta është ajo që ka të bëjë me raportet e me njerëzit me njerëzët që e ja rrethojnë, si po sillet me ta kujdesin e tyre kështu më radhë. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sinjeliu më i madh dha njeriu më i dashur i Allahut Azza wa Jell që shkeli mbi fytyrën e tokës ma dhe nuk ka kryes, asë në qiel, asë në tokë, me e dashën të këllahu, se Muhammed sërëllahu a.s. Edhe kënjëri, gjatë të rjetës e ti u mundua, që mëmsime dhe porosi dërshpallën që Allah, gjallavla, ja dërgoj, të ponej në këto dy dretime, që t'i mësën njerëzit, si t'i kënë punët mirë me Zotin. Dhe krasaj kë rapartë, ose ky rregullim i punës me Allahun dhe me ualla si duhet të reflekton pastaj më përmirësimin e raporteve të njerëzve mes vetes. Dhe kjo është ajo që e bën Islamin të veçantë, ngasë i rregullon të dy ato raporte. Edhe në aspektin e jashtëm, raportin me hyrën me Allahun dhe me njerëzit, edhe në aspektin e brendshëm, raportin e njerëjve me të brendshëm me ti dhe me të jashtë me ti. Islami na mëson se so si duhet me përmirësimin e zemrën Që si duhet më e luftuaj çdo dukuri negative në veten ton, se si duhet më largu vështë e kësia për vetes ton, si duhet më një fjalë me rregull të branshmaton, dhe si duhet pastaj të punojmë edhe për dunjën ku jetojmë, mos tim larg kësaj bote, mos tim larg të mirave dhe negative të kësaj bote. Andaj kët ekuilibër edhe në aspektin individual, po dha shoqëror në mënyrë të përkryer islami na e ofron me mësimet e tij. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në momentet e vdekjes së tij, që padyshim për ne moslimanëve vdekja e tij është një është një fatkeqi, është një musibet apo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që në çdo sfrovë që do të ngodhet ta ulim ndihim në, në kësaj sfrove. Ta ulim ta ulim tensionin që mund të na shkakton kjo sfrua për kujtimin e vdekjes së tij. Dikush mund të thotë sa musliman do të më vajtoj për di kanale, nuk është çështë vajtime. Mirë, po dyshem se kjo bot pa Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, apo është një sfrua. Sa problemi sëtë salem, si i kemi sot na si musliman, po të ishte gjallë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, se do ta isha nda. Çili periuvë për shemb, apo nuk ke ndinjë mungesë të madhe në vjetin e tij, pse? Nuk pat mundi mul para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me mësuar para tij, ti më shikoi në fytyrën e tij kështu me rad. Andaj është provë në kësht let. Me e kuptua thjesht atë mungesë e ndim për shkak të shkuarës shku, së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është dashur me shkuarës, është njeri. Por na jemi mbi të këtç pata. Dikush mund të thotë po i kam msimet e tij. Është vërtetëshmë msimet, por dallën msimet e tij dallën ai vetëm e pas. Për kët arsye edhe kur ka vdeq pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem al-es-sid Malik radiallahu anhu qe ka shoqshnu me vite te të tera fot Medinja ishte e ndritur kur ishte qitu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem por kur ai vdeq u arsua dhe Medinja nuk e kishte ndricimin e saj qe kishte ma heret nga se shkoi muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e pse jan merrit ashabte te ti ju edini se ata omer radiallahu ska mujt me u pajtu me kete ngjarje Çfarë goditë kanë pas asht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shkuarin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sërca Sa Muhamedi alaihi sallallahu ka pas një lloj hallë që ka banuar në Kuba. Kuba jor jamia e parë që kandidoi Muhamedit alaihi salatu wasallam para së mhi në Medinë. Edhe aty në Kuba ka shku çdo javë Muhamedi sallam. Ai ka vizitu hallën e tij dhe ka shku në Kuboj ka fol dy rëqate nga se Muhammedis më ka thënë kush lahat në shtëpinë ti dhe shkën ku ba i falë dyreqate i logaritet si me bo një umre do të dhe musil rëthqabës dhe me bo të asaj edhe safe dhe në mërva aq djertë ma dhe kanë dyreqate në ku ba a në gjdoj edhe ka shku në ku ba Muhammedis sallallahu alesallem dhe ka shku e ka vizituar dhe këtë grua plak që ka pas të afert kur ka vdekë Muhammedis sallallahu alesallem E bubekri dhe omeri kanë dashë që ato punë që i ka bo për e kamërës ome, vizita e kësë me radhë, me përcu dhe i dikun, apo që me dëvërtet ata njerëzë më s'melion keqë. Kur ka shku të kjo grunë ku ba me vizitu e bubekri dhe omeri, radiallahu anhum, kur ka njëtë e ka jë kanë gjitë duke qaj të raton. Edhe i kanë thonë në skuptimin si ku së tejmëri, gajret e savër, ka vdikë për po, ka e kamërës ome, më shë dëvërtet shtirë, E si është përgjigje e grua. Këtë nuk po qaj pëse ka shku të zoti vetë, nëse e ka shku të dikun më minë se që ka postu. Por po qaj se është shkëput lidhja me sqirtë dhe tokës. Kushtë në të regon tash që ka dënë zoti për njëve? Kushtë në të regon tash njëve që ka ljubë zoti për njëve? Apo, se ke muatë? E dhe pëse Muhammed e sëme ka plesu misionin, feja është plesu, po me gjithatë. Sa spjegime, sa mës Andë e mungesë ati është sprogë Përnda edhe Shumë nga filozofët përendimor Njën nga ta filozofi një orë Angles Bernard Shawë thot Po të ishte i gjallë sot Muhamedi A i shka që i musliman Po të ishte i gjallë Muhamedi Do të zhjetë të problemet e botës Sa dikush e pinë një kafa A që i kanë besu Do monë efikasitet të mësimimet e ti Për zhjetë në problemet njerëzimit Që sot njerës kanë shumë probleme A që i kanë besu Kënda edhe, edhe një ai që e ka shkua e të libën për njerëzit më me influencë në botë që kam pasë, njerë që kam pasë në ndikim matë-madë njerët, që farë kuptimi në ndikim? Në uzim në njerëzve, në pajtim në njerëzve, në kontributin për njerëzimin, i ka përmen një qëtë përseltetëtë, të parë në e ka vendosë Mohamedin s.a.s. Dhe pësaj se ka amnin, ai që ka shkua e të libër e kamnin, ka Michael Hart, apo është një Amerikan, 100 personalitete të njerëzimit që nga fillimi e deri në këtë kohë ka përmend kush ka qenë më mendikim, të parën e ka vendosur Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Është një njerë i madh, prandaj humbia botës këtij njerë është shpog. Për këtë arsye ato personazhe duhet i, i marrim shumë seriozisht, i kuptojmë, i lexojmë, nga se më të vërtetë sot nëse spaq ose kemi fizikisht msimet e tij janë të Muhamedi sallallahu alejhi se dhe sellem, të sikurse kam përmendë nderuar. Çdo ditë Lexa desh nga biografia e tij. Çi libra të shumta që flasin për biografin e Lexës ka dy faqe, ka tri faqe. Lexën nga një fjalë e tij, nga një porositi i tij, nga një msim i tij. Ja se më të vërtetë msimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë ndriçimi dhe drita e kësaj bote. Jan udhëzimin këtë botë dhe udhëzimin i botës tjetër. Nëse ky njeri para se të zisë te la disa porositë. Edhe pse kishte vërtetësi në momentin e vdekjes nga se pa dushim vdekja i ka agonit, i ka vërështësitë veta, nuk është e letë, është një kalim për një botë, një botë këtë kretësish tjetër, pa dhe i ka të vërështësit, i ka të pëngjes të veta, e që a isha radiallahu anha, në një transmitim të gjatë, që nuk është ashtë koha me përmenë, përmenë se qëfar bënd të dhësish të Muhammedi, alehi s.a. Al në moment e vdekis e ti. Kështë e njërë shumë interesant dhe që u zhvillua në atë momente, subhanëla, shumë interesant Që fa ndodhë thë, por Para se të delë të shpirti ti i pasrë dhe i bekuar dhe fislin nga trupi ti Para se të jatë dërzon të shpirtin zotit e ti Në buzit e ti mbeten disa fjallë Që i la pas vete Fjallët e fundit Që i la Muhamedi, sallalasem këtë dunia, tha As-salatu, as-salatu Wama melekat e imanukum Tha O umeti im Namazin, namazin, mëse praktisni Edhe kujdesuni për ata që i kini në posedim Në kujdesje Kujdesuni për të tjeret Kështu fdish Muhammedi sallallahu alaihu sallam Ne qofse E analizim këtë përësi Në qëfar drejtime shkën kjo përësi Namazin, namazin, në qëfar drejtime Ruajnë i raportet më Allah në gjelaluhu Jal Rua e një lidhën me Zotin Rua e një kontaktin me Allahun Përmërsa një punën me Zotin Gjellegjellahu Moslejani për asgjën këtë bot Të prishën i me Allah Gjellewala Moslejani për asgjë Që ta tërheshni Hidrimin e Allahut në bjove Kjo është kuptimi Dhe tërë këtë e ka Simbolizume Një nga viprat më të dasho të kalat Që është namazin E Kur'i Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam na porosit për namaz, kur thotë as sala as sala, namazë namazë. Çfarë nënkupton kjo porosi? Kjo porosi kuptimin e saj e fillimin ka e kakut të kujdesit për namazin, më e falës si namaz, mos më lë namazin. Çi ka për shëmosat gjendin e muslimanëve atë vendin ton. Pejgamberi i tyre ka vdeq i dërguar i tyre ka vdeq e në buze ka pasë fjallë namazë, namazë, në rëson nga ata që i përkasi një kësa fejë, janë musliman, me për nuk janë të kujdeshën për namazën. Nuk e falë namazën. Si është dashtë më udu kjo gjami tash të saban në rapartë më ata që me numër një atyre që thoni në musliman, nuk e shdrashtë më në zonë gjami, a po? Kësë namazër që ka thjeshtë elementara, nëse nuk falen e, që ka bojmë ma shumë nga për këtë vej, nëse namaz nuk e rrim gati, e që ka fit kene menet gati në këtë vej? Përndaj edhe, Muhammed i sasëm i ka kushtu vëmenet madhe namazet, nga se thash, ku i desi për të filan tek, fali ati i filimisht. E fali në kuptan, ku i desi për kohën, në kohën me e fali. Ka dikush e fali namazin, për i fali kaza, smu i të valami fali, Sot, e që ka ban Ta një njëtësi ku shkonë të ketë më ranja njës një falë, me dreke, me i kindi, me, këshame. Që fa në mazën e kështovë në ato? Në mazën e shë blimë kohën e vetë. Gjej 5 minuta, falën e në mazën. Kujdesit për kohën e ti. Gjithashtu mundohu maksimesh me u kujdesit për vend faljen, e qërgjamia. Në mazën e gjema, sa të ke mundësi. Në mazën e njëri që në qëllën ka një nëthëm, o � Gjase edhe puna bëhet me Cili njëri përsham, puna në xhamat. Çdo i njeri thot përshëm punon në shtëpi, rradhën këtë punë e on ta bëj rrugën te shtëpi aty. A do më punzo po, do të marr punë. Ktu është vani punës. Këç shkiron punë, pse? Po këtu është xhamati punës. Ti këtit punë, ai këtit punë këtu po rradh. Po kjo është punë. Xhamati këtu e krym punën vet në xhami. Andaj kujdesu për xhamatin, kujdesu për kohën. Kujdesu për formën e namazit në aspektin fillimisht të brandshëm apo aspekti brandshëm përjetë namazin kuptesë që do të paraqet manduar mundohu që të njohësh përkthimin e lutjeve që i thu, apo që më di çka po i thosh Allahut, çka po kërkon prej tij. Elhamdullah tash ka libra që ta ka përthy edhe tehiatin, edhe selavatet, edhe duat, edhe surën Fatiha, për më di çka po rutinën kët namaz në përjetu. Por kujdesi në performon e ashtme. Sonjini fortë të nichën e kruha topa. Çfarë formë është kjo topa? Kjo është odës, porte përpjet. Çfarë kujdes është ky? Lviz namaz, drejtësia. Je ri kujdet për Allahu, s'ka mviz motor. Atëherë është zor i kanë shtin, pa njëri njërë, a, një, më pas i farloj. Je ninën e Konë Omerit Radiyallahu Duku fal kruju, duku fal dëshmong, duku fal që ka lënë më më mërë, ka thonë, të kishë pasë zemën e për ullu namazën, ishin për ullu e dhe gjimëtyrtë, pa zemën e për i shetitë, kanë fillu e dhe gjimëtyrtë tani me i shetitë. Normal. Si nuk është e mbrenshme koncentruar, e koncentruarë, tani gjimëtyrtë i këtë, haran në një cëmën e qatë keshë mërë la, haran, ka ere ka njerë që nuk din imami që ka kënë i namazën. Qa që i ka më t çikur she dikush që e lidh për Allah xha Levara bon so me të vërtet. Pa pasë çikunjiri është një gjë tjetër në kokë nuk nuk këtu bash fjestë. Nëse i drejtuar ka diçka. Adresë kopje ditore që kanë përmend se çfosh njeriu dukuh fal. Bën aq shumë lvizje. Sa çikush për jashtë nuk e ka përshtypën se po falet, thotë ky shkon namaz. Fa namazi ku dikush vetë pa pesh di mos ka falë pse? Po çeçi net po krohuat s'është mundësi apo që e cinë lëvizë, s'ka namaz këtu, ka qatunat e prit. A kujdi për namaz? Kujdi për namaz. Kujdi për namaz. Pastaj gjithashtu kujdit për namazni bjençë mundon sa më shumë me fjalë namaz. Sigurisht që e ke përmend, nganjëherë për shembull ndodhet që dikush mor në xhami. E zonim 2 minuta ose 3 minuta, rrin kom, pse po rrin kom? Për 1 minutë, po 2 minuta e zënë rëqote, dy rëqote, nëse paq mëgut e, e krym plot namazën. Nuk është porosie Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rrin kom. Falë Pa ku falë shëtë të dëshpia Po falë na filë, gjamija për qitë punë është Nësë në gjami së falësh, ku falësh Falë, sa të punë është falë Nga se valaj, dyre qate Kaj mu të dukë në hiretë matë mira Se këtë dy njerë me të falë Muhammedis al-Sallem ka thonë Kër ka kalu pra në varëve Ka thonë, e dhe një që ta në varët që ka janë Po të kishë një mundësi më ngritë Që farë dhe të kërkanin Që ka? pronvarave ka thon i ka thon asabeti çeta me pas si mundsim u qu, çka kës më kërku. Nzimia Resulullah. Na më sa, ka thon gjeja, shikoj, do e vë lloj dashur gaje. Ka thon gjeja më e dashur për këtë është më u qum i fol dy rëqate. Kredi ti gjeja, veçme pas mundsim u qu 2000 i fol, veç edhe për dy, se ka për dy rëqate njëri këç. Kur kur vjen puna për pesh orës, veç edhe 2000 i pas, shton afta. Të i falë vëllai, falu E ke falësitin, falë, namazë. Sa rinë kom, sa rinë të bu muha betë, sa rinë të bu... Falë. Sa të ki mundë si rinë gjami. Ose nga një përshemë, diku, është delë për del gjamiës, edhe asë nuk shko në punë, asë nuk rinë gjamië. Përshemë, kalot ku e gjatë, të nejtë në bërë të gjamiës. Falë, vëllohë, bëdhikë rinë gjamië. Ose shko kërë në i punë të zaktume. Nga se nuk kimi ku për me humë. Për shumë, një muha betë që e për e ashtë, vë Allah i mërinë me më i falë jo dy, katër e qatë me i falë në gjami. Së është me e për shumë e më mirë. Në që kjo është e sala e sala, për shumë ka vdekë, pe këmë të tonë, ku i dësë të për namazë. Sa që për shumë, që njerë e kontrovetën e kontrovet ti, jo që këtimi më ngishtë në file. Për shumë, dhe sunetëve të namazë, sunetë gati së duhet. Haj se fali Kujdeso për sunetën Allah, e Allahut, kujdeso. Asa ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 12 rekate nafile gjatë ditës së çën sunetës së namazit, kush kujdeset për to, Allahu i ndërton një shtëpi në xhenet, sa i e kthirin një shtëpi në botën e ndër të Allahut. Dhe dhunia është ta punë. Para mendon ti i fal 12 rekate, respektivisht i rrin gati sunetëve të namazit, Allahu të ndërton një shtëpi në xhenet. Asë të kje e sapa? Pra da e duatë tëmë që namazën në kovi që i falu në 5 vakte. Po, ku i falti? E qështë i falti? Që fa mdikimi ka? Andaj gjithë mund këne cka me investu namazë. Falë dhe lo namazë, falë namazë, sa të munëshë. Falë namazë, në na file, në shpetu nejtë. Parëve që kohërave, kërzë banë mu falë, rujë dhe të në kohërave, normal. E, po, përgjështë, falë dhe lo. E buhurere, rradi Allah në më thuhet për Si e ka fali akshamin? Dere sa ka hi e zani acis, nuk është nalë të falë në fila për të në gjemi. Ka dyre qate, ka dyre qate, pëse për së me falë? Përshamë të ashkua akshamin e acis në ngusht, në ngushtu. S'kine i punë, s'arrinë banë muha betë, banë zhurëm dikën, shkanë huvë vaktë, rrivë la falë. Falë namazë. Nga se nuk ka punë më të mirë që ki më të si me vojë, se namazë. Praheto si ka me besim, es-sala es-sala, namaz namaz. Gjithashtu për namazin ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kuptimi në asaj që na ka porosit është edhe ndikimi këtij namazi. Ku është ndikimi, përmirësimi në gjuhës, syve, dhëshve, durve, jetës përgjithësi. Namazi katrorë ka, ç'ish ka mundsi muslimani falet dhe rran. Ku ku është ndikimi i namazit? Ku është jep? Ja? Sigurisë për shemb, një njeri ka kryer shkollë të madhe, ka tituj, për shemb, fakultata, magjistra, profesor doktora, çka do ku ka tituj. Edhe bën punë qjia, liga. Çka thonin populli? Po ku e ka atë shkollë mallokë njëri atë? Apo çuditë gjysh me tën këtë shkollë i bë këto punë? Çuditën njerëzit. Po ku e ka atë shkollë, vëllai? Andaj do të themi vitë. Të, po kimi, ola, namas, shpefajl, ku e kimë Allah të na të namazh si për fal? Ku është në të namazh? Po çuşen martron muslimanë Allah, çuşen martron. Po çuşen rran muslimani i fal pes vogte. Edhe po çuşen bon kët punë. Është shumë punë ti at liga që mund ti bën muslimanin. Edhe që kaçi i bojën fatkesh me bojë fjalë, me me me shpife, me akuzuar, 100 nzeza me i bën. Plus as sa është, falat xhamiavën. Subhanallahu. E kush namazë Allah, pse po për, përhap falësha Allah. Po pse po falësha? në dhikimin e namazit në dhikimin e namazit në edukatën tonë, në mirësinë tonë, në formimin tonë. Këti ka pasur synimin Muhamedesum qohon namazë namazë. Është shumë e tjetra që mund të fliten për namazin. Prandaj vetëm me këtë kuptim namazet mund i të marrim edhe shpirtin e madh që Allah i ka përgatitur për namazin. Të vënderoj, nuk është punë thjesht kërit obligime obligimet që kemi ndaj Allahut, ndaj njerëzve, ndaj fesë, ndaj vendit. Kërit obligimet janë shpall turk. Muhamedi s.a.s.u ka cin turk i kaur gibrili i ka Allahu po ta shpall kët, Allahu po ta shpall kët. Përveç namazit, namazi obligi, është bërë obligim, është bër obligim qiell kur ka udhthu pejgamberi safton udhtimin e njëri në, në Izrad e Miragha, po kur ka udhthu çet herësh obligim namazi e ka vëqur Allah nga gjitha veprat tjera ka çka këtë vlerëse të madhe që ka. Po kjo arriet kur ne kujdesemi, ama me plot kuptim në fjalën kujdes për namosin ton. Çdo aspekt. Çdo aspekt. Dhe e dyta që ka thonë huame le këtë imanun kum, ato që keni në posedim, ato që keni kujdes, e manetit të juve runi vëlla. Familja është emanet. Apo familja është emanet. Ruaje. Gjithashtu kushëria është emanet. Ruaje. Punëtori që e ki është emanet Shok është emanet Gjami është emanet Kretë qëka kemi E ku të e këtë gjami? Ata që e ka ndërtu Ku të kalion po e kalion dërë këtë gjami? Po neve në e kalion e Allah Do në ti diqka ki në dorë Dikus të e kalion dërë diqka E po kujtesu prafë këtë gjami Kujtesu Rruje Pastraje Rruje qëtësi në gjami Rruje gjemate në gjami Rruje vlazillakon në gjami Në shëqnin, rrug Sapo, zani që e ke këtu, kujto ky vend. Po ju është të vloss, është i huaj. Ju sillën për botë vënë dyne, simikonë ujë, preshë sa të mundësh, shkatërro sa të mundësh. Po jo është të llak, jo është. Nëse e prish je ke prish vetes tonë, nëse e ndrësh je ke ndrësh vetes tonë. A do të thua ka vdek për u duke aportit, ruaje vllatonën. Ruaje atë që e ke, ruaje mos e prish. Mos e shkatërro. Nga se e juaj është. Kimë dhon llogari për te? Vallahi kimin Allah ki garip për ta. Shikoni ëndëruar vetë çfarë po do të them në përfundim. Për. Në njërë dukesh rrugës. Rrugës 22. Dukesh rrugës e ka paqë, po nëse ta era për shemb ose çfarë do të, të arsyje, e ka kapur një deg pej duan dhe karon e, tuk, ka rënë tokë. Edhe ajo degë në tokë ka penguar kalimin e njerëzve, ka shumë herë atë me kaluar njerëz, bëjmë me në kërm me kuaj natën bash, s'kam shumë me kaluar shlir pjesë degën. Me marr njerëz vjetër për shkakun kam ujtë në morën zonte, më kalun ai plak, ka për, një një degë që ka pengu. një një pengesë që i ka pengu banorëve të vendi vet. pengesë i ka pengu shoqërisat i Iranit. Çka ka bëu? E ka marrë atë pengesë që e largu. E ka larguar atë pengesë. Thotë Muhamedi sa për çita Allah ka shtin xhenet atë. Për çita Allah ka shtin xhenet. Këto janë puthjeshta. Dikuaj kujton ti me me me me punuar për vën ti për çuditë ti këto skollën me fe. Fe has marr më fal xhamia apo. Po jo vëllai më fal. Largoj sa 50 kokë ështënia po. Largoj më sot ki mundsi ose spaku në ski mundsi më largu. Ti mësubo 50 shxhnis. Mos u bë ti 50 njerëzve. Mos u bë ti barret hyjne. Atë këtu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Kjo është fja juon. Rregullimi raporteve me Allahun dhe rregullimi raporte pasaj me njërzimin, me shështërim për njësi. Andaj, ato që ka e kim për sëdim, ato që ka është durë dhe tuja, ato që ka është e jotja, rruje vëllak, kujdesu për ta. Mbroje, nga se është në emanet, ki me dhonë për njësi për Allahot për te. Ki me dhonë për njësi për Allahot për te. Sa që djetarët e kam për men, dhe atë shkol, në atë shkallë, në qërës e dikush për shambull, e thë një digë pa Po ç'është? Kam më pyetëllë pse e tha ai shaftën. Është thjesht. Në deg më qumë e thënë. Tash duhur më çuam me prish në rrugë atë Muhamedesem e ka mallkuat njëri i cili i ndron shenjat e rrugës. Për shkak të këtij po. Koshanja, kjo rrugë kanë kështot. Kjo shesh e kanë ko. Njëz orientu. Duqoj më të vet ku banan? Valla banai sheshi filan festiku që ka shnumur. Njëz orientuam me këto. Jan jan jan për interes të përgjithshëm ka thon pejgamber sallallahu alajhi wasallam la'natullahi ala men ghayyara ma nar al-ard allahumma malkuft atyri qe i ndron shenet e rrugos per shembull thash e ndron kjo rrug e ka shelen ksaide sher nje qe zbus qe konjert ligs do be ha e merre dhe ndron kohën ksaide aty njerz vezme shku kët rrug këto, këtu shkojn këtu thon sher me bu thot allahumma malkuft qe nje çik çik sherri bon aty qe ka nje shaje ka ndrua Në kam pësu ishtë ta me më respektu shenja, vlamet, me të regula, ka discipline, me rujt tonën, nëse gjitha këtu e mësime që i le Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, me mësu me thmid, me rujt. I shëka një do thmid, për shemmull, që aty i ka prindin, është ka cavir për i dega, kdo me këput, është ka cavir për e shaja dhe me largua, po, edhe se ka gale, let lu thmija. Pa s'ka me qka me lut pas me prisha, pëse për më për për përsh Pse tuj vogët tu do ku na i prish pse? Padajm sajt disiplin. Me rregull, kemi thënë edhe në xhamin që se dikush i bova këme për u fëmin. Më semën e turto vëlla. Më semën e me kuptu që këtu ka qetësi, që kur vjen këtu, shuj. Ose mos e marr fare. Ço kurrëgull në rrugë, kujdeso dhe edukoj fëmijët e tu që të rujin, të kujdesen, të jenë të edukuar para që e kanë rëdhvetin. Kjo është porosia e Muhamedit s.a.w me qëtu mësimu ka vdek aj, sallallahu alai sallam sa që ajshar dhe janë thët pas kësaj pas kësaj Muhammedis alai sallam nuk foli mua përta. e ka pas dhe që një shikim sallallahu alai sallam djali e bubekrit vlau i ajshës ka hinë dhom edhe ka pas një misfak në goj për i ka mersëm e ka shiku misfak në ti ajshar i ka thonë dhe të kërptim apo kisha me të pastruar dhomën e miswak shikosa ka thënë duke vdet është kujdes për gojën e tij sallallahu alaihi. Çfar pastëje O Allahu. Edhe ajo që ka pastruar dhomën e miswak çifto ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi. Ja ka dhënë shpirtin zotë vet me gojë të pastër e me shpirt të pastër e me ndërgjegje të pastër e me msimete të pastër ta nga se kështu është feja jonë. Që thoshta që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Në ky është porosia e njëri të madh që më vërtet ka shumë çka më usbtonte, vallai ka shumë çka më thonte, por besoj që për njerin e mëshëm, porositë e shkurtë kanë domethënie. I kupton ai pak më ma thellë, madje shumë më ma thellë, sesa që ndoshta sqegohen edhe thuat rreth tyre ata. Allahu Jellalul Ala na udhzoft në, në rrugën e drejtë. Allahu na mëson se ti ke një punë mirë me Zotin. Dhe Allahu na mëson se ti ke një punë mirë me vetin. Ne të jemi të dorëbeshëm për familjet, për rejthin, për venin, për njerëzimin, e të në shëharin gjithë kush e Allah. Dhe Allahum mos e bëvë që kur dikush shërpënive me pasu. As kush, ma di as pema, as, as gjithi, as bubreci, as, as kush pëtuk, mos pëvë që shërpënive me kur apëta. Këse, kështu du të imi, kështu në kam su Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Allah e shpërljë me kaj që për i dho fond, sallallahu aleyhi vësallam, sallallahu aleyhi vësallam,